Beste, astebete, zamapolamore asaioari hasiera emango diogu, Arratxaldeon haitzi behar. Arratxaldeon mirari, zermoduz. Ongi, zure bai. Ongi, entzuleak ere agurtuko bueno, ditugu, oi hartzun irratikoak, antxet irratikoak, eta gainontzeko guztiak mundu zabalekoak. Hori da, eta gure gonbidatu ere prest dago, eta gurtu bingu dugu, kaixo, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Zermoduz. Osondo. Bueno, ba... Iruak ondo gaude. Iruak ondo gaude. Asi aitezke. <laughs> Primera. Iruitzen baitzait gaurkoan ere denboraz juistu biliko garela. Bai, beti bezala, mirari orduan Wikipedia talari ekingo uhum. diogu. Gure gaurko gombidatuari buruz, ba, ez dugu, ezer topatu, ez dugu, ez dugu, er wikipedian. Baina, badakigu, mila bederatzireun eta irurogeita bederatzian jaiozela tolosan eta gaur egun zarautzen bizi dela. Sei anaia arrebetan, bosgarrena da, odontologia ikasi zuen eta gaur egun esparru horretako irakaslea areba da. Korrika egitea, irakurtzea eta puntua egitea maite ditu. Josi zabalaren arreba delako, da ezaguna gure gaurko amapola morea, familiaren bozera malea izatea egokitu zaiolako, une askotan. Beraz, normala edo ina denez, emakumea da, alaba, arreba eta ama ere bada, Eta guk gehiago ezagutu nahiko genuke eta horregaitik baka aurkonetan pili zabala amapola morea da ongi etorri pili. hikarre asko. Ez dugu zer askorik aurkitu zuri buruz? Bueno, e, ez gehigirik baina nahikoa. Mm -hmm. Patzotan hau da, ez ez erarkitzea, eh? Hori oh, <risa> misterio gehiago. <risa> eta saioro bezala, bueno, aurreko gonbidatuak e, galdera utzi zuen zuretzat, estitxue izagirrek honako e, hauain zuzen ere, eta galdera hori erantzunez, hasiko dugu elkarrezketa. Nurtik ateratzen duzu bizitzarako indarra, edo askotan hilabete baten barruan, ba... Zubidoia eta zubidoiaren artean dezkagun egun, makal horietan, ba, nondik ateratzen ez duen darda? Batez ere nire seme, al, seme alabeingan dik, nire ustez. Hama nahi zen momentutik konturatu gabe energia ikaragarria daukat. Beti da nik izan nahiz nahizko, nahiko pertsona mugitua, E, beti ikertzea gustatu zaidana, gauza berrilak topatzea, mm, baina noski bolada batzuktan, batez ere anaia desagertua egontzanean, nahiko garai tristea e, goibela euki genungure txiran. Eta normala denez, egoera eta giro ...samingarri horrek baldin zantzen du zure bizitza. Baina ni berez, berezkoa, izaeraz, niko pertsona laia, mugitua, ipurtargilea. Naizela, esango nuke. Energianundik, bizitza maitatzetik ateatzen du nik energia. Eta edertasunan, beti nago edertasunaren bila, baina ez edertasun fisiko baten bila. Edertasuna topatzen dut, edo zintokitan batez ere nire semialan bengan baino naturan eta gustatzen zaiz arautzen mm, bizi naiz eta bizi posez sorionez bizi posez bizi naiz agian da mm, nire bizitzan esagutu dudalako dimentsio handiko arazo bat baita kotxistripu larri bat eduki nuelako eta bizitza galtzekotan egon, egon intzelako Gauza horiek, agian erakutsi diate bizitzaz bizitza maitatzea eta bizitza honetan energia ateatzea mm -hmm. eta ondo bideratzea dudan energia guzti hori. Ez da lezio txarra, Pili. Mm -hmm. Eta, bueno, epatu dugu, ekepediatalerako informazio gutxi agertzen e, zela zure inguruan eta askotan ba erantxe egin behar dela ez? E, Josi Zabalaren e, arreba e, zarela horrek pixu bat, Dakar? Ala da. Ala da, Pili Zabala esaten maldin badezu <laughs> Nik daukat, nire adineko beste lehen bat, pili zabala dana, zabala maiz, nire zabala hartano, eta daukagu ama berbera, pili zabala. Mm Hordun, -hmm. esan nahi dut, belaunaldiz, belaunaldiz, errepikatu den izena bizen bat da. Noskin, ni ezagunagoa nahiz, nahiz zen, e, jose zabalaren arreba izateagatik, ez, e, pertsona berezi bat izateagatik. Esan dugu, zei anaiarrebetan, busgarrena, Hala. zarela, e, nolakoa zinen txikitan? E, Azkenean, bueno, txikienetakoa izatiak petire desberdina da, ez? E, igual nintzaren anazelako, eta... <laughs> ba, iziaro desberdina da. E, zure familian betetzen dezun postua, zenbakia, hor bueno, dago numerologia edo, ez? Yes. E, ez da zientzia bat, baina, bueno, e, ikertzen duen... E, zientzea antzerako bat. E, desbraina da, zarenak dauzka bete behar batzuk, ana jarreba bete behar batzuk dituzte, eta ana jarreba txikienetakoak garenok babeste bete behar batzuk ditugu. Egia da, ibilbide asko, bizitzaren ibilbide eta esperientzia asko beraiek, beraien gandik ikasi egiten ditugula. Orduan, badirudi e, eskuliburu bat, edo eskuliburu batekin etortzen garela bizitzara. Aupa, erresago eh dauzkagu bide batzuk edo ate batzuk erresagoa dauzkagu irikita. Zarrenei tokatzen zaizkie bide guzti ikertzea eta irekitzea. Go pentsat irikita deitugu. Gero ja bakoitzak aukeratzen du nahi duena, ez? Edo alduena, askotan. Nire ni txikita nintzen oso pertsona mugitua, oso E, kirolari Kilo, batez ere kirolaria kirolaria eh ustez beste alde batetik jeloskorraren intzan hau da gogoratzen dut ni kanaia txikiagoa daukat eta bai pixkat jeloskorra ningoen beratas eta askotan gogoratzen dut neri gustatzen zitzaitan mutila bueno beti esan dut ni nik mutila nainun izan eta beti ikusten ulako mutilen bizitza erresagoazalako gure etzian iruneska ta irumutil gara eta ni ikusten nun mutilako beto mutilak bizi zirela eta gero anai txikia e, mutila denez ba ikusten nun gainea txikia izateagatik mimo gehiago edo e, eskuratzen zitula eta niri hori piskat bueno ematen zidan oskorra ban baintzan gerora sorte sorte dut, Eta zorionez egun ez naiz baterei loskorra. Bize alaba ditut, alabada zarena motia da txikiena, eta beraien arteko harremana askotan iruditzen zaite edo irudikatzen dunieeta nire, nire naiaaren anaiagaztearen harremana. Eta Pito zara baina zarautzen bizi zara. Nongoa sentitzen zara. Horren e, herri gertatu da izan zan gauzturtekin nire naia josiren ingurunean gertatu ziren gertakari guzti minarrien ingurunean nik oso garbi neukan Tolosatik alde nahi nuela. Tolosan netza zen sammina, sufrimendua, kaleak, pintadak, e, ez nunun tolosan bizi nahi. Ordun argi neukan ikasle ona nintzenez ba, kanporagungo nintzala unibertsitatera. Hori argin neuukan nekin ziur zer ikasi, betianni gustatu zitzaidan medikuntza, bueno, askenean ere aukeratu none odontologia, baina ondolasatik aldegi nahi nuen. Eta ikasketa bukatuta gero, e, bestelako ide batekin egon ginen aukeratzen Gipuzkoako herri desberdinen biztal le kopurua, dentista kopurua, ikerketa txiki bat egin genun eta hiru herri geratu ditza zigun Zaraut, Zumarraga eta Arrasate. Gure etxera jonginenean esanez Hiru herri hoietan pentsatuta geneukala consulta jartzea bai nire lankidari bai nire esan ziguten bu zuek Zarautzera. <risa> Ordun erabaki hori izantzan bueno gurea eta familiarena ere eta sorionez egun oso pozik nago, Zarautzen bizitzen, Tolosa gustatzen zait baino beti dauka konotazio triste bat. Orduan naihagoet eh, asko seri anonimagoa da naiz Tolosa, hui barkatu Zarautzen eta naihagoetan anonimat anonimato hori eukitzia. Gauregun irakaslea zea, hala da, eta zer da erresagua? Ikasleen galderak erantzutia edo semealaoenak. Ikasleen galderak erantzutea normalean erresagoa izaten da menperatzen dezuen gai bati buruz hitze egiten anizarelako eta semealaben galderak askotan ez dituzu menperatzen. E, ez ustekoan arrapatzen zeitu uste batzutan, eta pedagogikoki zuzena izan nahi duzu. Guraso edo ama izateaz gain, e, kutsu pedagogiko hori jarri nahi diozu galdera bakoitzari. Eta askotan ezak izuzi nola jokatu. Eta galdera horiek pili osabari buruzkoak direnean zailagoa izaten da. Hori da, askotan nik beti esaten dut, eh, gertakari traumatiko bortitza gertatzen zaizunean nola kontak dezakezu, nola konta dezakezu, nola konta dezakezu, zure esan mehala behi, sufritzeko, es? Eh? Bat ez zu, badakizulako, zuk sufrimenduaren menpekotasuna badaukazu, edo, edo badakizu zer da sufritzea, denok dakigu zer den sufritzea. Baina sufrimendu mota honi buruz hitz egiten ari garenian saia da neutrala neutralizatea, objektibo izatea eta batez ere pedagogikoki zuzena izatea batzutan kosta egiten da. Emozio pila bat daukaz ulako bapatian agertzen zaizkizulako bata bestearen atzetik eta Denbola guztian kontrolpean edukitzea zure emozioiek bueno, zai ezaten da. Nik zori honez, e, beraiek ez naute inoiz ikusi negarrez, triste gutxitan, eta orokorrean horrean beraiekin nahikoa laia eta bizia naiz. Horregatik, telebistan ikusten autenian beti esaten diate ama, ez daigu gustatzen telebistan, oso seria agertzen zara. Eta, klaro, nik beti esaten diet. bai, baino, telebistan seria agertzen naiz, beti kontatzen dudalako osabari gertatu hitzailona edo horren ingurunean hitz egiten dudalako. Nik bestela beste gai pila bati buruz hitz dezaket eta beste modu batian. Eta zure seme alabei eh markatuk hoe gertatu zitzaienak esaten da Samina desagertzeko hiru belaunaldi. Nik geratzen naiz esaldi batekin. Eh Tschutzenbergerrek esaten du, "No somos tan libres como creemos." pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y salir del destino familiar repetitivo de nuestra historia, si comprendemos, si comprendemos los complejos lazos que se han tejido en nuestra familia y descubrimos los dramas secretos, las palabras que nunca se dijeron y los duelos inacabados. Bueno, Neri esaldi yonek, Neri esaldi a gustatzenza y ta pentsarazten nau, eta suposatzen dut, eta hori da nire desioa. Espero dut nire ze ez dukitzea, samina hori, noski ezagutzea, herri e, honetan gertatu diren, gertakari traumatiko askoren artean, ba, bere osaba eta bere lagunari gertatu zitzaiena, baino espero dut, e, samin hori, Gai, gai, gainkarga bat bezala ez edukitzea. Noski zuia markatuta zaude jaiotzen zaren momentutik. Jaiotzen hauek egon dira markatuta jaio dire momentutik, bat, e, format, e, nire seme alabak izateagatik. Baina nire nere, nere esku dagoen guztia eingo beraiek. Gainkarga edo zama hori es es e, eramateko Epatzen ari garen ez, e, samina, karga, e, gaur egun e, eusko jarlaritzak ere, badauka plan bat e, martxan, e, eskola, dezkuntza zentroetara e, alde bietako aktoreak e, eramateko, e, zulkere eta alde horretako e, bai, lan parte hartzen dut? Bai, parte hartzen dut, adi-adi moduloan, e, iruditzen zaidalako oso importantea, batez ere nik beti izaten dut, nik ama bosturten ditun, Ni jan naia da saretu zania. Ordun 15 urtekinzuk oraindik ez daukazu izaera formatua, ail, aldakorra zara, eragina era, eragingarria zara eta ni gogoratzen dut e, nire familian gertatu hau gertatu ondoren guk etxean ezin genun hitz egin. Ordun nire aukera izan izantzan, baino hori izantzan nire aukera. E, ni utzi nun egiteari. Ez nuen kontatzen, ni zentitzen nuena, ez lagunei, ez, ez, ez da etxian ere, noski. Etxian ez nuen kontatzen, ikusten ulako dimensa handiko arazoa zala, eta batez ere, guraso entzat mm, gura izan zen nikara garrila. Anai arrebek, bueno, beste, beste bide batzuk edo, topa dezakete, gaztea zara, beste baliabide bide batzuk dauzkazu. Baina guraso zo batzuentzat. Gura zo bat Seme bat horrela modu horretan desagertzea hori oso jogorra da. Eta kontuten neugi behar dugu iristen zitzaizkigun albisteak ez zirenren e, lasaigarriak baizik eta kontrakoak eta halata al, guztiz ere, nik beti konparatzen du gure egoera Argentina atxiileko diktadikktaurekin, Baina, zearo, desberdina da ditadura batian gertatzen diren gauzak edo demokrazia batian eh? e, gerta daitezkeen gauzak. Ordun alde horretatik eh, nire ustez oso-oso desberdina da. Egun, esan dugun bezala nik parte hartzen dut, adi-adi moduloan, eusko Jaurlaritzak eh, euskuntza saialarekin mm, adostu du modulo bat, amabost eta emesortze urte bitarte. Hau da, DBH iru ilau, batxi lehenengo eta bigarren batxia. Orduan, e, modulo horretan, batez ere landu egiten dituzte giza eskubienen aldeko aldarrikapen unibertsala. Hau da, e, nazio batuen erakundeak, e, aldarrikapen unibertsala, artikulu guztiak, ordun lanketa bat egiten dute, esagutzen dituzte artikulu guztiak, lan batzuk egiten dituzte, eta gero e, mm, jarraituz modulo horren aktibitate edo ekintza bat bezala entzuten dituzte biktimen, terroismoko biktimen testigantzak. Terrorismoko biktimat desberdinen testigantzak. Eta gero horri buruz entzun dutenaren testi, te, testigantzaren norren ingurunean bete egiten dituzte fitxa batzuk edo lan bat egiten dute edo eskutitz bat idatzi eta beretan bar. Guk e, gure testigantza egiten degunean askatasun oso ez daukagu kontatzeko guri gertatu diziguna baino bai argi daukagu e, gure mezua beti zuzena zuzenduta izango dala bakiaren alde bortizkeriaren kontra baino bortizkeri guztiaren kontra hori oso importantea da eta nere ustez e, beti argi utzin behar da errespetatu egin behar baldin baditugu eta neruztez derrigorrez da errespetatzea giza eskubideen aldeak. Errespetatu behar ditugu giza eskubide e, giza gizakien, gizak guztien eskubideak eta horretarako hortan dago oinarrituta eh nazio batuen erakundearen aldarrikapen unibertsala. E, pilia pili duzu, etxean hitzegitari utzi seniola Lagunkin e bai aiarreben artean etzen duten horrelako komplizitaterik e, sentimentoei buruz hitz egiteik lortu. Ezin genun. Ezin genun, nire uste e, nire hiizpa batekin komentatzen gerora berak beti esaten zit. Be beti esaten zidan. Guretzat oso ezberdina izango litzateke gure anaia tiroz hil izan balute. Ez daukase dauka hasedikusirik. E, 11 ia 12 urte desagertuta egon ziren bitartean Samina hain latza zenez ezin zenun ezin zenun egoratzen genun makoitzian negarra etortzen zitzaigun eta ez ez da bakarrik gogoratzea desagertutako data hau da urriaren 16a baizik eta hor da asko daude bere jaiotze data nianaia jaiotzan urtarrilian 6an erregegunean Oso, eh? oso data simbolikoa, batez ere kontuzten eukitak guk erregeek e, errege eguna ospatzen genula. Gero, hor daude artian San Jose, bera San Jose Ignacio, San Jose, bueno, nire, nire gurasoak izan dira oso elizkoiak, eta errespetatu egiten genituen ba, data guztioiek. Ordun beti, zegoen meza bat, bera omenez, homenez, nahiz eta desagertuak egon, Gero, Hor daude beste fetsa batzuk kabonak ba, adibidez ni gogoratzen dut lehenengo gabonak. Lehenengo gabonak izan ziren karagailak. Edo gogoratzen dut nire gurasuek betez dituztenean hogeita bost urte. Jos desagertua zegoen eta ospatu genuen arantzazu arantzazuko basilikan, Hango apaiza bateek emanzuun meza gure familieentzat bakarrik eta noski aipatu zun josiren egoera desagertua zegoela, eta egun argazki horiek ikusten ditudan bakoitzean tristesa bez, tristesa, best, tri, goi, goi eta trist, tristura besterik ez dago gure arpegietan. Eta bai, da oso momentulatzak biz izan genitula, oso latzak. Ordun neustez eh horre guztiak mm, eragin zuen, bueno, eragin edo mm, Egiten zuena zan gure artean gai ez izatea, itse egiteko gai ez izatea. Bagenekielako besteari sortzen geniola minikara garrila. Eta nahikoa, bakoitzak nahikoa geneukan gure minarekin. Gure mina jasangarria egin egitearekin. Besteari mina eragiteko baino. Eta hori izan zan gure, gure aukera edo edo modu horretan bideratu genu gure esan Gero norberak izan nahi du bere prozesua eta iesbide batzuk ere aurkitzen dira. Zuk, behar badak, kirolean, korrikagitarekin aurkitu zenuen nuen zure tokia, e, ez dakit, indarrak askatzeko, energia gotatzeko? Bai, e, alde batetik batez ere kirolea, kirola, beti da ni kirola egiten nuen, eta nik askotan aipatu dut e, gaztean nintzen edan, unibertsitate garaian, o, e, igandetik ostiralera lehioan nengoen, eta gero bueltatzen nintzen azte bukaratan, etxera. Eta gogoratzen dut, azte bukaratan esnatzen nintzela, eta korrika itera juten nintzen, eta beti, lehenengo tokia beti zan, josi desagertuaz egon bitartian, monolitoa. Hau da, tolosatik gertu, hauzo batian, tolosako, tolosatik bi kilometrotara auzo batian, nolarrain hauzoan, e, jarri zan, mm, urtera desagertu koan, Hau da, e, urtebete, bete zan ian desagertu zeudenetik, han jarri izan monolito bat, bertso batekin. Eta nik e, beti lehenengo tokia beti zan ara jutia, han egotea, an egotea beraiekin. Netzat, <hums> toki horrek dauka, simbol, bueno, ne, eta toki hori simbolikoa da eta toki horrek dauka esanahi handia. Urte askotan niretzat izan dalako tokikutxun bat. Toki kutu bat non beraiekin harremanetan jartzen nintzen. Ba besnezu bat. Bai, espiritualtasuna bezala e, nik beti esaten dut, niken kulturaz kultura eh judio kristiana bat aukat eta ni berez sinizten duen, sinizten duen jakikoaren gan, mezetara joten nintzen, baina egun bateti bestera nire sinizmen guztiak eta balore guztiak ankaz gora jarri zituzten. Baina nik banekin nortzuek jarri zituzten ankaz gora nire sinizmen, balore guztiak. Arata guztiz ere oso gorra eta oso latza da aurrera egin alizatea bizitzen jakinda nortzuek e, eragin dizuten Ikarra, ikarra garrizko miniori. Baina la tagusti ere toki hori, olarra monolito hori, toki kutsuna zan. Mabesleku ba, bat, toki kutsuna, anegoten nintzen, errezatu, edo operaiekin arremanetan egon, eta gero jarraitzen nuen muxu beti musu bat eman, irakurri bertsoa, eta ero jarraitu korrek egiten. Eta bai, egia da, netzat kirola izan dela, iesbide bat. Gainea, E, dena bezala ez, zenbat eta gehiago egin, orduan eta hobeto egiten de, dezu, gutxiago nekatzen zara, gehiago menperatzen dezu, baikirola baita ikastea ere, etzatik, inkaragarrizko importante izan da beti, jakituria. Ordu, nik beti esan dut, bueno, nik heukibar dut nire pentsamentu propioa, ez nahiz e, e, ez, ez naiz egongo inoiz adoz opzio politiko batekin, ez, nik ikusiko dut momentuan, momentuko opzioa edo, edo gaiari buruz zer da niri e, interesatzen zaidana edo gokia irutzen zaidana. Ordu bai jakituria, bai kirola e, oso osagarriak dira batez ere pentsamentu kritiko ereikitzaile bat eta propio bat eukitzeko eta oso importante iruditzen zait batez ere egun bizigarren bizitzan edo bizigarren gizarte honetan e, eukitzea bakoitzak bere ideia propioak. Kreatibitatea oso importantea da, sormena. Eroitu zait peli interesgarria edo gogorra, ez? Eh? Esan duzuna eh zaila dela aurrera egitea jakinda norri izan den zure ordura arteko balore e, ideiak hankaz gora jarri zituenak horrek ere ez dakite, baina mendeku goze bat ere e, baretzen e, ikasi behar da, amorrazio guzti hori e, baretu e, bai. egin behar da. Bai, bai. Zoritxarrez, e, batez ere, dau dakizu lako mm, gora bera hautatu e, dituzten politikariek, azken zinean, nik beti esaten dut, nire txian esan hitz egiten baina guk jasan izan dugu, arazo, Bat, edo arazo politiko baten ondorioak, eta arazo politiko horren e, arduradunak zoritzarrez, herriak hautatutako politikariak izan ziren. Eta oso zaila da aurregin alizatea batez ere moral bikoitza zuk ikusten dezunian zure herriak gidatzen duten politikariek moral bikoitza dutela. Eta suk argi ikusten dezuk gezur galanta sortzen ari direla eta kontatzen dutela. Baina bestek gezur hori ez dute ikusten. Orduan da, zuk, e, zuk miope edo gizarte miope batean bizitzea, suk betaurrekoak e, zuzenak edukitzea eta suk ondo ikustea eta bestekes. Olako antzerako gonparaketa bat. E, egin gorukenik gara bizi bizizan genuna. Orduan, oso zolatza izan zan, Ikustea gutxugora bera, agintian zeuden politikariek moralbikoitza e, mm, babesten zutela. Eta moralbikoitza batez ere giza eskubideraren alde. Hau da, ilketen hilketen kontra zeuden, baina hilketak aurrera eramatia Beraiek nahi zituzten hilketak aurrera eramatia babesten zituzten. Noski hau txikiarekin. Orduan, gezur, gezur, gezurra bata bestearen atzetik eta beraien moralbikoitza netzat hori jasanez inazan. Eta horregatik nerustez isolatu nintzan edo nire alboan esi sendo bat sortu nun eta argineukan emozionalki pertsona haula eda auskorra nintzela, baino fisikoki indartu bernun nire burua. Buru e, osasuna edo oreka bat lortu alizateko. Uste dut gorko saioan e, abesti bakarra jarri beharko dugula, gordo <risa> erdi bagoazelako e, oraintxe, eta bueno, abesti hori en mi petxo e, izenekoa, hautatu e, duzu pili, e, el ultimo de, de la fila erena zergatikana abesti hau. Bueno, e, ni ikasten nun lehioan, eta... Sorionez, sorte hon naukin zeren bikotea eta biok, bost urte egon ginen lehioan, berak kasetaritza asketak egin zitun, eta nik odontologeiakoak. Orduan, e, beste pixukidekin eta berarekin, gure garaian, askotan entzuten genun eluntimo dela filako abestiak. Eta bereziki, hau, niretzat lagungarria izandalako nire historiaren edo nire historia pertsonala ulertu a askotan zaila izaten dela ulergaitza dena ulergarria egitea eta abesti honek fiskat lagundu egin dit ulertzen ba entzango dugu eta jarraituko dugu berriketan da sarreran aipatu dugu puntu egite ere gustoko duzula eta eta baduzue etxean artilesko jertxe maitatu bat. Bai, bat baino gehiago, baino bat e, nik daukat. Anaiarena, Josirena azana Eta bai, egun oraindik noizbeinka jantzi egiten dut. E, Egiala da nik txikitan mojetan ikasten nunez, ba erakutsi zigoten puntua egiten. Eta nahi konzientzian, nintzen, momentu horretan, baina gerora, e, unibertsitatean nengoenian eta niretzat eta bikoterentzat ere jertxeak ere egin ditun. Babeti da nik eukideut, errestasun bat. Zagitz, e, eta ganea egiten ditun da, e, mangak, dena, dena, ba, banekin, gutxugora, bera, bueno, imperfezio batzuekin, edo akatxiki batzuekin, baina, bueno, hori menperatu ezkero, ja, jasteko modukoak ziren, eta gero semialabak itzzerakoan basi nintzen ba, bueno, ba, bufanditak egiten, txikauza txiki gero txaleko bat, gero eta gauza politagoak, eta azkenian hasi bueno, naiz egiten eta batez ere maite ditudan pertsononaei, e, bizitza honekitza e, bai, bizitza eskertzeko modu bada, modu bada baita Gero ikusten dezunean sort, eskukin sortzen dituzun edo sort ditzak egun gauzak oso sensazio polita polita eta maitasuna adirazteko modu bat ere. Orduan, ba, bueno, egun, ba, bai amari, aizpei, semea labei, eta lagun batzuei ba, egiten dizkiet, olako opari txotxiki batzuk. Zure erantzunen arabera peli badirudi oso... E, asimilatua daukazula gertaturikoa eta eskerroneko ekintzak ere egitea guztoko duzula eta e, horrek ere frogatzen du norberaren borondatean eta norberaren kontra eginbarreko indar horretan ze garrantzia e, dagoen, ez urostez ze transmititzen diozu e, jendeari jakinda askotan anaiaren gatik, e, jotzen dela eta guk ere jotzen dugu zu Egia Egi asan, e, bueno, netzat oso importanta izan da jasangaitza eginalizateko gure bizitzaren urtea eta pasadizo asko beti borodnate honeko pertsona garela ikustea. Ala taugustiz ere nik askotan lagun bati esaten nion iruditzen zait beti batez ere desagertuta anaia desagertuta egon zen bitartean e, beti frogatu bar genula gu pertsona ona ona ginela Ematen zulako gu pertsona onak izaterakoan orduan eta injustuagoa izan behar zalako guri gertatutakoa Akaso inkonsziente Inkonziente egiten nuena, egun konzientia naiz, ez hori bakarri pertsona honak izan behar garela, eta nik sorionez, konsideratzen naiz pertsona ona, eta pentsatzen dut, orokorrean gizakia ona dela, rusok esan atentzen zuen bezala, elzer humanoz bono por naturaleza, nik ala pentsatzen dut. Naiz eta jakin, egoera zehatz batzuetan eta baldintzatza asko daudela, egun, Ba, agian beste modu batian jokatu alizateko. Baino nere iruditzen zait e, bizitzak bizitzak e, eman digun aukera hau bizi alizateko eta batez ere nik beti aipatzen dut batez ere hemen ez daudenengatik. Guk bizin bihar gara mod, edo bizin bihar dugu gure bizitza modu arduratsuan. Modu arduratsuan batez ere bizitza modu injustu batean kendu zizkieten engatik. Eta nik beti esatzen dut. Gua izan behar gara, arxibo batzuk bezala. Guri historiaren arxi, a, arxibo batzuk izan behar gara. Eta nik nire burmuina beti prestatuko dut, gogoratzeko nire nahiari gertatu jona. Eta injustizia hori ez bakarrik herrialde alde honetan. Baizik, eta mundu mailan injustizia guztiak. Unibetzalak direnez, injustizia hauek esagutu egin behar dira. Esan duzu, historia hartxibatu eh, egin behar dela, gogoratzeko. Mila eh, behatzean dalaro gaita bostian, Josi eta Josianen eh, azaldu eh, azalduzien, eztari batek topatu zituen, baina une hartan baten batek erabakizun historioi gordetzia. Noski, antolatu zutenek eta eh, gertaera izkile hori aurrera aurreraramaz zuten zuten batzuek. Zeren argi dago hemen pertsona asko inplikatuta egon zirela eta ardura hondiko, ardura politiko hondiko pertsonak ere zeuden honen ingurunean. Ordu bazekiten mm, sare oso bat zeukatela beraien menpe eta bazekiten nola izkutatu. Ez zuten ongi egin sorionez eta denboraren eren poderioez jakin izan genuen zer gertatu zen. Hori, laro gaita bostean pili eta laro malauan e, gorpuak aztertu zituzten eta, bueno, jakin zen lasa eta zabalarenak zirela, baten batek desaktibatu egina izango zuen egoera hori, alderdi popularrak ere, alderdi sozialistari ba, bueno, oposizio gogorra egiten zion, galauzia zela eta garai harretan, Eta senideak Joanzineten gorpuak e, identifikatzera, baina ez ziren e, gorpuak bere horretan e, ezurrutz batzuk baizik eta zuk zure ogbideari esker ere ba, anaiaren hortzak ezagotu zen ditu. Bai, hala da. E, eh lendabizi beste anaiarebasarragoak junt ziren audintzi nazionalera identifikatzera argazki batzuen bidez eta egia esan, E, momentu horretan garzon epaila eh Ignazio Gordillo fiskala ez zuten euki inungo e, adimen emozionalik zeren famili batzuk eramatea gela batera eta argazki handi batzuk ezurrez beteta erakustea saiatzeko hori identifikatzeko bereaien familiekin egia izan enfin gutxitan gertatuko dira gaus horiek baina hori ere jasan behar izan genuen Gero, eh Alicantera busot, eh, busoteko hobia ikustera, eh Camposantura ere jonginan eta famili bakoitzeko irukideri bueno, bakarrik utzi sizkiguten hezurrak ikuste. Hezurdurak. Eta nik, uk esan duzun bezela, 20 buruz segituan identifikatu nitun nirenaia Josiren incisivoak, zeuskalako ezagarria anatomiko batekin incisivoen libro deitzen dana eta berez nik dut esaugarri hori baita beste izpak ere. Hau da, e, hortzak genetikoki eredeatzen direnez, ba, ez? batzuk e, transmititu egiten dira eta errepikatzen dira anaiarren anai artean. Ordun egia da, bueno, ba ogibidea baintzat zerbaitetarako balio izan zuen. Baino momentu horretan zelako samina eta zer sentitu gehunen hori ez da jasotzen historia liburuetan. Eta gauzoiek jakinin jardira. Jakin Norzen jarrazi jardira. Parean? Nor zenuen parean? Norekin zendeten? Nire kasuan, nire aizpa edurne eta nire ama. Eta gero lasatarren artean gurasoak eta bestean aiarreba bat. Eta gurekin guardia zibil bat eta epaile bat. Bai. Hortik aurrea, e, aiai gertatutako gauzak hasi asizien argitzen, batez ere prentxan bitartez eta ekeztakit, moduzu zenian jasotzen zenituzten albisteak berriak edo prentxiatik, zurun milio hortatik? Normalean, abokatuak eh, elarazten gintun, bintzat mm, albiste auzitegin nazionaleko albisteak abokatuaren bidez. Mm, beste txosten medikoak eta hoiek ere ba, auzi medikoen aldetik eta berez guk informazioa ba, genun, Beste bide batzuetatik, ez bakarri komunikabideetatik. Komunikabideen e, elburua gehiuzan, oiartzun piskat, e, oiartzun mediatikoa, esango nuke. Familiak beste behar batzuk genitu. Eta beste behar horiek nun topatu behar eta biri helduzenean unea eta azkenean lortu zen utenean ba ilerrira heltzea horre batezuk ez zuten nahikoa izan eh ordura arte gertatutakoarekin taesan izan duzu zeukere bertaratutako ertzainak drogaren menpe egon behartzutela bestela ez dela posible ola reakzionatzea hala da nik e, gogoratzen dut berrozi ertzainak e, denbora guztian zeudela murtsikatzen Ta claro esaten duzu, hau ez da txikle bat. Osea, hauek zerbait geiago murtsikatzen ari dira. Eta gero begiek, begiek gauza asko esaten dituzte. Eta beraien begien gorrotoa, beraien begira den gorrotoa, eta beraien begiek islatzen zutena hori pertsona orekatu zentsudun batek ez esdu trasladatzen. Horregatik neri iruditzen zait oso gezkagarria eta importantea iruditzen zait jakitea egun polizie eskoletan zer ikasketan botak ikasten duten. Hau da, giza eskubiren alde ere polizi guztiek giza eskubiren alde jo, bueno, elan egin beharko lukete eta ikasketak bide horretatik bideratu. Eta horrein, markatu emirari, igual ganderabatzen akorritu sait e, ez dakit len aipatu dugu esko jarlaretsarekin e, batera programa batean mm -hmm. zabiltzatela orain dela gutxi ere urkuyu e, lehendakariarekin egoteko aukera izanduzu. Sortzen ala espazio bat e, hau da esaten nahi zeren ez da gezurra. Zuk zokigarri bali bazenuen droga kontsumitua zutela zuk aukea eh jarraritza gengonden pertsonekin e, arduradun politikoekin halako gauzak esateko inorkentzun zaitu es egia san mm, inorres darduratu ni entzuteaz edo ni ez naiz hau kaso eh zalantza hau argitzeaz edo galdetzeaz baina aukera edukiko banu egia esan saiatuko nitzateke zeren gogoratzen dut Joseba Goikoetxearen nomenaldira joan nintzenean, e, betez ziren 20 urte Joseba Goikoetxea ertzaina eta kilzula, eta negon ginen ba, Asun lasa Edur Neburuat, Mikel Paredes, beste biktima batzuk, eta ikusi nuna tutsa. Juan Maria atutsa zan barne konseliaria Tolosako kanposantuko gertakaria gertatu ziren Eta lehenengo gauza ikusi bezain pronto zenarrari izan Gustatuko litzaidake beraren gana zuzentzia eta esatea, ni pil izabala naiz. Eta zu, barne konseliaria zinean, federerazioren dela la hogeita magaboztiana. eta Tolosako kanposatuko gertakarien azalpen bat gustatuko lekitzaile dake e, jakitea edo eskuratzea zure ahotik zeren zuk arduradun politik. Zu ardura politikoa zena. momentu horretan garaai hartan. Ez nintzen nin ausartu baino urrengo batian ikusten baldin badit eta aukera, bal, aukera baldin badut kaldetuko nioki. Beti diritzen da momentu bai, bat, ez? Bai. Hala, hala. Espero que te aukera berriro. Eta zer diozu biktimaa kontzeptuari buruz? Eh, biktima sentitzen zara edo gatazka politikoaren ondorioak e, modu zuzenian hasan dituen pertsona, nola definituko zenuke? Eh, kompleksua da biktima hitza, ez? E, alde batetik niri sensazio pixkat kontrajarriak edo sortzen dizkit. Alde batetik biktimatza hartzen dut nire burua. Estatut errosimaren, biktima argita garbi ikusten dut nire burua. Bestalde batetik, biktima hitza ematen du konnotazio negatiboa duela, ez? Nik biktima ez dut izan nahi, baino, ni konsideratzen naiz, mintzat gatazka politiko baten kaltetuak zuzena, argita garbi. Nik kaltetu zuzenaz ba nahiz, takin norri izango den. Ordun, Biktimaren ingurunean, batez ere dezberdin, dezberdin dugu nuke hori ez e, konnotazioa. E, Bakoitza akiko du, nola ikusten du bere burua. Batzuk ikusiko dute, biktimatzat, beste batzuk kaltektu moduan, hori ja bakoitzak daukan percepzioa izan daiteke. Eta gaur egun Euskal Herria bizitzen ari den egoera politikoari lotuta, no... E, bueno, eta erakunde armatuak alde bakarreko urratsak eman dituen behin eta berriz ezker abertzalak ere ba estrategia politikoaldaketa bat egin du, baina e, paretik edo zein dela ere eskak izun bat gehiago e, etortzen da eh aitortza damua behin eta berriz entzuten dira. Etzuk esan duzun bezala ere familia asko daude e, Euskal Herrian eh biktimak direnak, halakoak Nola jasotzen dituzue, esanet, ez da inzaila, borondate kontua besterik ez ditake izango? Hala da, nire ustez oso importantea da e, autokritika egitia, derrigorrezkoa da. Gizarte eta herri bat aurrera egin eginalizateko, derrigorrezkoa da esparru edo alderti politiko guztiek ibilbi honetan autokritika bat egitia. Autokritika hortan nik e, batez ere aipatuko nituzke gizatasun hondia udiki biardala eta jakituria. Eta gizatasun hondia udiki biardata jakituria esateko hosenki urte askotan arduradun politikoek erabili zuten indar armatua nortzu ziren Izen abizenak daukate pertsona horiek, eta batez ere, PESOE, PESOE, Euskadiko Ezkerrakoek, arduradun politiko zuten, eta beraiek estrategia ilegal bat aukeratu zuten, modu bortitza herri honi aurre egin alizateko. Kontuta neukibar da, zuzen estatu demokratiko batean dela eta talde politiko demokratiko batek ekintza ilegal batzuk aurrera eramatea erabakizuela. Horaindik, hori ez da salatu. Pesoekoek ez dute horraindiko nartu beraien arduradun politikoek e, e, eukizituzten erantzun gizunak galen sorrera nitzatori derrigorrezkoa da eta esigitu behar zaile. eta nik esigitu egiten diet baita konibentzia beste alderdi politikoen garai haietan konibenteak izan zirela bai euskaga alderdi, alderdi jertzalekoak baita aliantza popularrekoak baita izkierda unidaren sigla garai haietako sigle siglen jarduraduna Orun ere ustez e, nahibaldi badegu bizikideza egoki bat. Nai baldin badegu eraiki gure gizarte bake, behinbetiko bate behinbetiko baken ingurunean eta kontuta neukita gizarte hontan denok beharrezkoak garela, inor ezdala soratzen, derrigorrez zoru etiko benetazko zoru etiko baten alde, egin behar dugu. Gutxieneko, gutxieneko artikulo edo gutxieneko adostasun batzuekin, baino derrigorrez, salatuz, erri hontan egin diren gehiagikeriak, urraketak. Giza eskubidaren gehiagikeriak, giza eskubiaren urraketak. Eta hemen bakarrik talde armatu batek ez ditu egin. Haizik eta talde politiko legal batzuek ere egin izan dituzte ekintza illegalak. Eta hori derri gorrezkoa da, benetan, behinbetikos, modu ozenian, ozenki, onartzea. Eta ez hori bakarrik, aipatuko nuke mandelak askotan esaten zuena. Mandelak goeita urte egon zankartzelan. Eh, Kongreso Nazional Afrikanoko ko partidukoa zan eta berak beti esaten zuen Gu hasieran ezgenitun gure ekintzak onartzen, gure ekintza armatuak onartzen. Baino Kongreso Nazional Afrikanoko ko partiduko zituztenetik, beraien ekintza armatuak eztan aulduagoa atera, baizik eta indartuagoa. Ba hori esaten dieenik Partido Socialistakoei Onartzen baldima dituzte, beraien ardur, ardura du politikoek. Ze ardurak euki zituzten galen ingurunian garen sorreran, Ez dira ahulduagoak geratuko baizik eta indartuagoak Zuen familian abiznakin zabala familiakin lasa, familia aipatu gabe ez nuke utzi nahi gaurkuan eh, nolako harremana izan zute urte guzteuetan josita josean, desagertu zienetekan? Hombre, egia da e, saminaren ingurunean mugitu ginela. Gure harremana beti lotura zeukan batez ere elkartu egiten ginen edo menaldietan milgarriak ziren ekitaldietan e, edo kontutan eukibiar da laro geita hiruan desagertu zirela laro geita agertu Gero epaiketa 2000garren urtean. Ordun hor egon dira hamarkada desberdinetan egon dira zirkustantzia desberdinak eta momentu guti hoietan elkartuta egon gara, baino batez ere elkartasuna havia e, puntua beti da tristura eta, eta mina, ez. Ordun, bueno, beti geratzen da sentsazio hori, ez? Bueno, Ba, asko sobeto gongo inateke, elkartu izan bagina beste gertaera historiko materatik baino guguni tokatu zaiguna hori izan da Eta hor e, emakume asko izan zatetat hartian eta xaminioi eramatia erresago izan da emakume artean konplizitate hori bilatzeko orduan e, ezagetan afinidadea Nik dezbernduko dut nuke hemen desberdina garela. Hau da, eh gizarburmuina bai e, emakumezkoena, bai gizonezkoena desberdina gara. Eta hori neurozietifiko guztiek jakin badakite. Hau da, agresibitatea denok daukagu, baina asko seri nabarmenagoa da gizonezkoengan. Eta hori argi dago. Harregun egun ikusten ditugu Bortizkeri gehienetan erantzuleak izatzen dira gizoneskoak. Orduan, emakumeen gizaburmuinak beste area batzu jorratzen ditu eta batez ere hizkuntzaren area jorratzen du. Hizkuntzaren area jorratzerakoan argi dago guk beste bide batzuk topatzen ditugu gure esaminari izen, abizen edo adjektiboak ipitzeko. Eta nere ustez guk behar dugu min edo zamin jorri buruz itzegin. E, jarrin behar diogu ezaugarri batzuk, kontatuin behar dugu gure sentimentuak. Nik askotan ezaten dut, gu guk osasun ahloan lan egiten dugunok, beti lan egiten dugu minaren ingurunean. Baina, klaro, minari buruz galderasko egiten ditugu nolakoa da mina, no izazten da, e, beti zeareatan tal... Bueno, noski, osasun arloko mina desberdina da, eta ezaogarri batzuk ditu. Gure sa eta guk sufritu duguna, beste ezaogarri batzuk ditu. Baina, importantea da, matezerenik esaten dut askotan urte, askotan egona izelako egin gabe, importantea da, aldezun neurrilan, Kontatzea eta konpartitzea. Konpartitzen dezun momentutik jasangarriagoa egiten zaizu. Zren badaukazu beste ahots bat ahots lagundu diezazukeen ahots bat duzu. Eta askotan konturatzen zara suk pasa izan diuzun esperientzioiek beste batek ere pasa izan ditula. eta eramangarriagoa eta badirudi ez oroimenaren e, lan horretan azkenengo urteetan batzuk hasi direla bide egiten eta besteak beste e, bi gauza e, aipatu ditzazkegu zeuen kasuan horen twist mm -hmm. e, novela eta berriki laster aterako den ere ba Lasa ta Zavala filma ere ez da gipurutik e, ase gaitezke zer iruditu zaizu Beharrezkoaz, zuekin konsultatu zuten, eh? ez, ez? Ez, ez, ez, Arkaitzek etzun gurekin inongo harremanik eduki. Liburua, mm, liburua ja berez e, argirada, argitaratu arte. E, egia da, gurekin harremana eukidula ja liburua argitaratu tagero. Eta harremana, ba, berezia izan da. Zeren, nik horretzen dut e, liburua, jakinunean liburua oinarrituta zegoela hoxe eta hoxeanen kasuan, e, segituen erozinun eta segituen irakurri nuen. Eta komentatzen nuen berriak ukazetari batekin, pasadizo asko eta izen asko, eta klaro, nik denbora guztian konparatzen nuen. Errealitatea, nik bizitutako esperintziak eta liburuan agertzen ziren izena abizenak, edo pasarteak, eta netzat izan zen lagungarria aldi berean izan zalako liburu terapeutiko bat bezala. Nik askotan, bono, nik liburuak liburuetatik asko ikasten dut, edo ala iruditzen zait. Eta liburuak beti eukitzen ditut, azpimarratuta, eta askotan e, kopiatzen ditut, hau da, egilei, lapurtu egiten dizkiet esaldiak. Eta gogoratzen dut Aritzekan horen T twistst askotan aipatzen da esaldi bat, hau da pentsatzen eta esaten iz diren gauza. Eta nik esan ni ho naik arkaiti be da. Eske esaldi honekin esaldi honekin nire ezaera nire urtetako izaera justo definitu egiten duzu. Baino halako batian etazi nion, ESA ERA TRANSFORMATUTA ETA ESA NI HON. nik nahiago dut. E, Eza laportuko dut esaldia, baino TRANSFORMATU DIGO DETU. Eta e, bihurtuko dut pentsatzen eta esaten diren gauzak. Nahiago dut nire bizitzaren garaionetan, pentsatu eta esan. Importante horretzen zaitu. Eta pelikula ere e, grabatzen ari dira. E, gido ja emaitzuetuen eta bueno, ez dakit zeitura hartzen diozun. Bueno, ba egia da, netzatu importantea da nik urte askotan, ha udana gertatu aurretik, eh Josi desagertuta, Anaia desagertuta zegoen bitartean, nik askotan pentsatzen nuen, jo, liburu bat idatziko nuke, filme bat egin beharko litzateke. Gauza asko pentsatzen ditun, gauza asko egia bihurtzen ari dira. Eta zorionez, netzatu importantea da zeren gogoratzea, oroimena, ez ezaztea, beharrezkoa da. Iruintzen zait, behar beharrezkoa dela. Eta Gidoia Eukinunian, Lasatazabala filmaren Gidoia Eukinunian, hombre, negar asko egin ondoren pasarte batzuk gogorra direlako, iruditzen zait, e, beharrezkoa direla gizarte honen historia modu zuzenian, kontatu alizateko. Eta lasa eta zabala filma izango da Euskal Herriaren gertaera historiko baten ingurun ean historia bat. Asko zer historia gehiago ere kontatu daitezke. Baina izango da bat. Bat ulertu alizateko ze nolako bizi, bizi baldintzak gogorrak euki izan ditugu batzuek bizializateko. Eta sorionez, bueno, egun aukera hau daukagu, kontatzeko, eta besteek ikusteko, bueno, naiz eta zure bizitzan zehar pentsatu ondoratu ondoratuta zaudela, ba, hortik ere gizakia atea daitekela. Eta bizi berri bat ereiki. Modu osasuntxuan, eta modu eraikitzailea. Eta pasa zaigu ordu bete abesti bakarrarekin, abesti bakarrarekin <laughs> o, e, bukatzeko jarriko dugu ahurtzeko, zukaeran eta bueno, sintonia honekin beti 12 e, ez, barkatu, 10 galdera egiten ditugu. <laughs> Eta, bueno, galdetegi morea izanekoa, Pili, e, gonbidatu guztiek erantzun dituzte galdera hauek, eta bueno, hauek motxean erantzuteko dira. Ez dakit, ya ja, moldatzen garen, ja, guzpontu <risa> honetari izistean. Eta, bueno, hau izan lehenengo akustura egon altzara. Oso gustura. Zeko loretako amapola akustatzez ezkizu, Pili? E, Garai batean, moreak uzten zitzizkidan asko, egun txuria asko utzen zait. Zer da zuretzako berdintasuna? Berdintasuna da... Errespeturen bidez... sortzen den gizarreman bat. Eta uh, ispila horrean jartzen zarenean zer ikusten duzu? <laughs> Egia san, normalean hortzak begiratzen ditu. <laughs> Deformazio profesionala izango da. Ea, Ea ondo garbituta ditudan edo ez, ez. E, zer ikizten duan, sorionez, bueno, adin maduro bateko gazte bat. Sorion Ay. txua. Ahonditen ze, edo zein izan nahi duzu? Gustatuko leitzedak egiza eskubienen alde lan egin alizatea. Eta erreferente izan alduzu? N Netzat erreferente eredugarria Paco Etxeberria da, Antonio Bru eta Rita Levi montaltzini Nobel medikuntzako emakumea. Luis Rojas Marcos, hor daude idazle asko, Hectorra bat, fartsionel, mm, pila bat. Bai, badaude, badaude, mordoska bat, bai. Martxoaren 8a, Azaroaren 25a, eh zer destuegun hoietas. Eh, ez naiz oso salea, ospatzeko salea, batez ere iruditzen zaidalako urte osoan zehar ospatu behar direlako egun hoiek. Eta, bueno, errebindikatu jarraitu behar dugu e, berdintasuna errebindikatzen eta egun hoietan bereziki errebin indikatu behar dugu berdin tasuna. Eta lan eguna maitzen denean, etxeko giltzak eskuan dituzula, etxera iritsi eta atea zabaltzean, ze ze pentsatzen duzu? Zapatiek hartu eta banoa noa ondartzara korrikaitia. <laughs> <laughs> eta hemendik ateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? Ba, bueno, e, urrengo egunetan oporrak direnez, ba, bagoa zerri Eta han mazien artean ze kolore naturak eskiniko didan koloreak korrika egiten dituan egiten dudan bitartean eta gero semialabekin, ba bizikleta hartu, mugitu, igeri egin, bueno. Eta 10retik zenbateko puntuazio emango zenioke gaurko saioari jarriko diogu behatzi bat. Euskarregaz. Bueno, bueno, kontuan hartu zenbat elkarrizketa ematen dituzunpili, nota bikaina. Vale, <laughs> Eta bueno, ba, bukatzeko eh, urrengo gonbidatuari galdera utzi oso. Eta ondoren esango dizugu norden. Zer da zure bizitzan geien markatu zaitun gertak gertaera, gertakari, esperientzia eta baldintzatu duena zure izaera. Ba, bi astero izaten da Amapola morea saioa eta naigabe joaten gara aurrengo gonbidatua eh ba eta kasualitatez beti izaten da egokia, ez? Ondoren datorrenarentzat Diazte barru hainoaz narez izango da gurekin, PSN-ko eh, politikaria, eta berari ere, pa, galdera hau, luzatuko diogu ta beste hainbat ere, bai. Hori da. Eta bukatzeko, bueno, bigarrena besti bat ere bazenuen eh aukeratuta, e, txintxo asko etzeko lanak egina pili, e, lizar bakar bide hartzeanena, abesti horrekin bukatuko dugu eta zergatik aukeratu duzu besti hori? Bueno, ba, beraieto dira eta Tolosati gertu dago mendi bat, Hernio e, eta Hernioti gertu dago Hernio zabal. Ordun hor Erniozabalen dago Suaitz bak, bueno, li, lizar bakar mm -hmm. de zuaitza, eta Suaitz zuait, berezi horretan askotan gu joengara eta bueno, e, bizipen soriontxu batzuk e, gogorarazten di dalako eta askotan nik beti saten dit, nik anaia gogoratu nahi dut det bizipozez beterik Askotan hitz egiten dugu nianan buruz, claro, e, historia, historia latza da. Eta historia honetan gertakari multzo batzuk aipatzen ditugu, baina ni beti gogoratzeko dut Aia, ja, bere begira da distiratuta unki unki garri horrekin eta batez ere Irri fartxu, irri fartxu, begiek irri egiten zioten, eta irri fartxu zan epizipuz beterik. Orduan beti goberatzen dut horrela, horregatik aukeratzen ba, Pili zabala eskerrik asko, gurean e, izateagatik, eta... eta... Bueno, eskerrak emango dizkago, imanoli olibaitaren bai. elkarrizketa hau albidetzea gatikan, eta laguntzen mandi gulako ba, zuri elkarrizketa hau prestatzen eta Itziberrek esan bezala, ba urrengo batean agian beste ordu bete pasatzeko gomidatuko bai. zaitu. Bai. egin desuner arte? <gülüyor> Einduzun lanketa personalagatik eta iazugandik ikasten duen batei baina geiagok. Hombre beti dago norbaite, beti dago ikasteko eta denengatik ikas daiteke. arte minari, eskerrik asko eta aitzi berzuak <gülüyor> ongizan, onda izan. izan eskerrik asko. Bi hotzaren bestadetik todas tu sais que todo hak Ekarri amo sim ainda onde arribat en recare resia ulada luaz